خود راتو بای آلی دفنی لیج و این لم یومکن سبت المدع اگر از دا شارح دا دی عبارتنا ذکر کول د دلیلی ثانی مشہور دی مشہور دی یاری دا وڈان دین ادا فرمائی لیو وای کی جو دایا تجزہ حق ده یو دس جز چه پایه کی مزید نور تجزي ناراضی دا خبر حق ده و دې باندې دلیل دي لیدې ایو قوی دلیل او مخکې اقوال دلائل نته کوم دلیل او غاې ذکر کړو دوېم بیا دلیلې مشهوره ذکر کړو او درهم دلیل اغم دلیل مشهور له نو دو مشهور دلیل او اول ذکر شو او دازم مشهور دلیل ذکر کی گا. او ام مجموعی حوالے سره د دلیل دی درهم مجموعی حوالے سره سره حاصل دی دلیل دار اوولنا شارح یو تمهید کدی تمهید دار مالنه چې دا اچتما د اجزاء الجسم دا قزا ذاتي د جسم نه ده اچتما او اجزاء الجسم ذات قزا ذاتي د جسم نه ده دا تقازای ذاتی د جسم وې نو بیا په مخدز مکه یو جسم من اجسام دکه به افتراق نه راته د به مشترک کله نه کیدنه دکه به افتراق نه خو خدا افتراق کی راضی نو دا دلیل دی په دې خبره چې دا اختلافه د اجزاء الجسم دا تقاضای ذاتی د جسمیت نه نه ده نو هر لکه تقاضا دا تقاضای ذاتی د جسمیت نه ده او اختلاف په کی راضی نو الله په دې باندې قادر ده شي دا اختلاف په یو داسه حد تور صحیح چې پائے کې نو راختراخ ناراضی ساری نو راختراخ ناراضی الله په دې قادر ده چې یو داسه زیته به جسم ور صحیح ها چې نور افرا خووررکې نه را اوس دلیل, ذکر کے دل دلیل خوزے کر کوي حاصل د دللیلي دا انحید خوې کار شو دلیل دا چې جو د جوې لا تاجسهغجوس چې نور تجزی په کې ته تا د تپوس کو چې د موم کول افرا دی که نه دی تاه تپوس کومه چې دا لا تجر مو کول افرا دی او که نه دی کتہ و ممکن الافتراق دے نو کوم چیزونه کہ ممکن اگہ تحت قدرت اللہ عز وجل کنا اگہ تحت قدرت اللہ اللہ عز وجل نو الله بکړي اگہ جدائی و یکڑی خامہ خامہ سے کړي دا الله قدرت پا اور پوری او متعال او کدا جسکی نور افتراق نشی رات لے. نور افتراق بکی کرات لے شخو اللہ بکڑی او کپکی نشی راکو لے نو سبات المودع زمانگا مودعا ثابت شوکی یو جو جوز دا سراغ ہے چپائی کې مزید نور تقسیم او تجازی نشی رات لے پس پوشی متقلمین وی وی دا اجتماع و اجزاء الجسم دا تقاضی د ازائی ذاتی جسمیت نرکوی نو بیا پا کسی نرات لے کی ذاتی نه ده لکه چې مسر ازې افتراق یا اخر اخیری جوز سبب وکړ چې سر ازې خامخه جداواله اوس کم جوز کې جذما او استاد په موند اختلاف دي نه دغه جوز لا تجزأ دی ممکنو لافتراق دی کنه دی کته وای دی نو چې ممکن دی نه ممکن پر خدا الله قدرت متعلق کېږي نو الله بې جدا کړی کنا او کته وای نه دی نو سبح تعالی مدعام الدابس یاته جزء چې کې نور مزید تجزیه او تقسیم ناراضی نو بس زمنګ دعوه څه شوازاله او ثانی د دلیلین او مشهورین نه اداره چې اټماده اجزاء الجسم ليس لذاته جسمیت توجنه نه ده یعنی دا اجتماع دا مقتضا د ذات ته جسم نه ده چه دا او نا دا تقاضا دا ذاتو الاجزا دا او نا دا ذاتو السر جسمیت زکر کم شئی چه تقاضا دا ذاتی را کم شئی نوائی که تغییر درازی نو بیالی جسم کې دا افتراقا که دا اجتماع دا تقاضا دا ذاتی وینو دا افتراقا خیره ولی رازی و ایلا و کد تی او دا تقاضای ذاتی دے ذات الجسمیت <سؤال> یا لذات الاجزاء شی نبيغه په کاردار ک لا ما قبل الافتراق د دې سره قبول لافتراق کول نه حالان ک دا خو قبول د شیکای ک نه افتراق غفل الله تعالی پس الله قادر دے اعلی پدې ک پیدا کی فی پدې ک څه پکې پیدا کی افتراق الالجوز اللذی دسی جوز تا چپاگه که نورا مزید تجزی نرازی اللہ قادر دیوال جوز آغا چه منگ پاکی سر لی اندال جوز اللذی زکا جوز آغا تانازانا فیه چیز منگ دا دوالو پاکی سر جگڑا دا اختلاف تی نمتکلمینو او دا حکماؤ ان امکن افتراقو ہو نلازمت قدرت اللہ علیه ک چرته داغه جز ممکن الافتیراقی نو خام خالہ ذمت قدرت الله تعالی علی د الله قدرت بدی پوری صحیح متعلق ولکم شئ کم شئ چه ممکني کم شئ چه ممکني نو ائے پوری د الله قدرت متعلق کې دې شي کې شي شکن کې والا کذا الله قدرت شي ممکني او دا الله قدرت ور قورتی شي نشي نو نبيا و لازم شي عجز او الله تعالی خد عجز او د اماري د عجز نسي شي مبرر منزه دفعا للعجز دا وجر كان والا لم يمكنه والا ما اليوم او که چرته پدغه جزلا تجزاكي امکان کنده افتراق نه چرتا نو سبتل مدعا مدعا زمون گس شو زکه جزلا تجزا مون دایته وایو چاغه بیا ممکن الافتراق نه نو چي ممکن الافتراق نه ممکن نه نه افتراق نه بیاپ ک افتراق نه شيرات تل بس دقه تم جزلا تجزا و طغه تاس عادت خبره تاس شي دې پوهشه دا نه دليله مشردار چې دا استعمال د اجزاو الجسم تقاضا ذاتی نه د سمیت د اجزاو الجسمیت ډول کدا ویني دا یو افتراق مرات نه پوڅي راځینو معلومه شو چې تقاضا ذاتی نه ده چې تقاضا ذاتی نه ده نو الله تعالی په دی باندې قادر دی چې اخري حته ویلا تقسیم ورسوي او هغه جزء جز له تجزز دا یې چې تاسو څنګه کې دا ممکن لافراق دی کنه د کینو الله بکړي زکه کم چیزونه کې چی ممکناتي اي پور تعلق د قدرت صحیح وي د الله زکه چې الله عجز لا لازم نشي او کته وي بیا ممکن د افتراق نه لري نو چې نه لري خو سبب تعلق متع هو الکل ضعیف دیو د متکلمینو سود راه له وې درې دلیل اي وې او درې واړه شي شهري والکل دا ټول ضعیف هغه قوی دلیل نیم ضعیف او دا د ځکره کم مشهور دلیل او ویلا نو دا مشهور دلیل هم چې شهري لیکي څرګنه ځا پر والکل ضعیفون او کول ضعیف یعنې چې کم دلیل قوی ویل شي اغم ضعیف ته او دا کم کې دلیلین مشهوریات ذکر شو ندان سي شیر وایي اګه اول ولې ضیفتہ دلته مولانا درې خبرې په جندل پکاري دلیلي قوي وڅو دغه ما یو تمهيدي خبره ادره ما وجد ظروف وجد رکی دلیل دا او مخکې ویللی وو پهجز لاته جاذابانه چې کمم دلیل پیشې ده نو هلته داویللی شي که منږ چرته کورره ح یا په سبشي حقی باندې ک کم من چرته کورره حیا غ دا به سره تماس په دو جوو کوي که په یو جوړ نو په کرهېېشی راغې یا جو یوه نقطه د دغه نو د دغه کورره کوې د خشي که نه بس دره شي بیا خو س پته نه لږي نو تا تماس کوره بهجاانې کوي وست داغ اي نقتي تلكم محل ده. تنقتيم ده کنا نوغم محل بمسی شي. ولي که اه کما نقتي ايه دا کور رده. نلتا نقتي لها جيدل لن. نوغم محل بمسی شي. ولي که اغم محل سشي. ينقسم نو په انقسام ده محل سربا. انقسام به هالك راجی. نو بیاب نقتي سشي شي ينقسم. نو کته راه محل او بیا پنکسام حل تر انقصاب بچا کے راضی په حال کې راضی دا نو معلومه شو کې د دې نقطې محل جزې لا یا تجزاده او مزید تقسیم نه وي دا مخکې دی لیدو واستغذیب خبر حلول مولانا په توق څملہ یو حلول سورياني دي یو حلول تورياني دي فارا تورياني حلول سورياني دي تاوي چې په هر جزء د اجزا د محل کې جزء د اجزا د حال څخه موجوده به هر جزء د اجزا او د محل کې جزء د اجزا او د حال نه موجوده الا کده ګلاب پسره پانا کې چې وبدي سلام آزاد چې ما هر ګلاب شي په دا ګلاب باندې کې وبا په هر جزو اجازه او د محل کې چې دا پانړه دا جزو اجازه او د حال کې وبری دا موضوع ده ته کوم حلول وای سوریانی ای یو حلولیت سوریانی سوریانی ته وای چې کل حال په کل محل کې کل حال خو په هر جزء اجزاو د محل کې هر جزء دځاو د حال نه وی لکه په لوټه کې و بو کول حال په کل محل کې دی کول یو بو په کله کوزکه دی خو په هر جزء من اجزای کوزکه هر جزء من اجزای وبنيشته <تصفيق> ندی دایو حلولي توریا دی او ستدی په اړه یو حکمونه دی سوې په حول سوورانیې چې حال کې تقسیم نه راځي نو په مححلې به هم تقسیم نه راي په حول دا قانون دی چې په حال کې تقسیم نه راځي نو په مححللې به هم تقسیمه <متحدث> نه راځي په دې نه را هغېمه را ي ول که دې نه را ي اوغې را شي په کسم د مححل سره کسان په چا کې خو په حولې توریانی کې دا ده نه ده په حولې توریانی کې دا ده هلته که په حال کې نه نو نه به راځي خو مححل کې بیا هم راتللی شي که په حال کې را نو ندی د راې خو د آدم ان قسم حال دلالت نه کوې په آدمې انکسم د محل په محل کېدي بیا هم را شي په محل کې دی بیا را شي دا تمې خبرې و نو مالوڅوک سو په آدم ان قسم د حل سره ک آدم انقسام قسان په کې را ځي نو دا په سووریانی کې نه په چاکې اوس وجهې وتهګوره ا مستدله. تا دلیل قائم ته چیکمنګ کورای حقیقتیا دا په صحیحه حقیقتي کېدو نو دا د اور سره تماش کې په یو جُز چې هغه جُز نقطه ده خو دا نقطه حل ده په دې محل کې دا کور را کنه کور را چې د سیکه خوشن کې څمبه په 50 د تماش کې په یو جُز هغه جُز نقطه ده هغه 30 نقطه ده نو نقطه علا په قرعه کې کارانغله او سما آتا وای چې دا نقطه حال د بچا کې په محل کې نو دا خو تقسیم نوخري نقطه کنا نو سم تقسیم نوخري محل م نوخري ولک محل اخرې نو بیا انقسام په نقطه کې مرایشت معترض وای د عدم انقسام د حال چې دليلي په عدم انقسام چا. دا, دا محل دا حلولې سوریانی نه په حلولې توریا دي دا په کم حلول کې او علماء لاي جوس ولا جایزه نه ده چې د نقطې حلول د پخپل محل کې د حلول سوریانی نه دی د سوریانی د سوریانی نه او دا رسې شي سوریانی نو چې سوریانی نشو څه شو نو نقطه کې یقینا سناخوري تقسیم خدای آدم انقسام د دې نقطې دې خدې دلالت نکړه قاعده منقسم داغه محل نو محل دې بیان تقسيم اخري ولو کد حاله نخري. ح... يتجزب يتجزب. دا تقسيم اخري نو جزء لا تجذب ثابت نشو بلکې يتجزا ثابت لا يتجزا لا يتجزا يتجزا دا وجر چارہ وال او كله ضيف اما الاوله فاما الدليل الاول ارج دليله فلانه دا دلیل اول انما يدل ان دا خو دلالت کوي علا ثبوت نقطه په ثبوت ته چا باندې د دلالت او په ثبوت ته چا باندې د نقطه باندې د دلالت او په ثبوت ته چا باندې د نقطه باندې نقطه او جته مګور وته د دلالت په ثبوت ته نقطه کړه چې منکو رای حقیقیا بس فتحي حقيقي باند کې خو نو دې تماس پتا څر او کپر نو دي دلیل له فقط ثبوت ته معلوم شو ده نقطه دلته ورکه شار دې سوال کو ما مخ کې خبره زين نه نووي په کور را کې شي شعر علا نقطه سر علا مون نه تاسو نقطه طرف ته ځارې طرف ته ځار نو چې دا طرف ته خط نو په کور کې خط پکو رکه خدشه واستنو پون دنوي چې کور ردی ته وخت خد بل فل پ کې نهي چې خد پ کې ته نهي نو نقطه هو طرف ته جاي د پنقطه په چا کې دي چې اشاره ل پکورکه چې نقطه راله ردی مطلب دا دی چې څه پکې راغې ځکه نقطه طرف ول خط ته وایي جواب نقطه طرف ول خط وایي دا قضیه کولیا نه ده محماله ده محماله یعنی دا مطلب چې نقطه بس طرف الخط تو یا نقطه خا با خا خط واړی خا مخا کنه <تصفح> نقطه بل بغیر د خط نامی لکه په شکل شکلي مخروطي غاذری کی د غاذی د غاذری لا شکل نه نی... تاسو دا را نه پہیژنه شی با خو پہیژنه کوي او آپ شیبا کہ چاغه جمعات تیمن کی او منارہ چې پکې ده اکه سره د ګوري بره نره ایو امتحان شی لپاره کنه د شکل مخروتی کې خط نه ای او نو صحیح نه ده مدامم کې وایو چې دا نقطه طرف الف خط ته وایي نو ارا نقطه طرف الف خط ته نه وایي بازی طرف الف سوی دي ته وایي محملہ محملہ په قوت د چا کې د جزئیه خبره پوسټر ارهال ګاراش دا چې کوم دلیل ویل یو دلالت کوو کو ثبوت ته چا باندې او هو هو لا يستلزم ثبوت الجز دا نه مستلزم کیږي چاله را نقطه هو کو چا کې راغله په کور کې فدې چې موه تجوز لا تجزات بشو حق امثابت کو ولي دعوی د ال ثابتوله کدي نقطې حلول کړه په محل کې کم حلول سوریانی نو تابه وی دا نقطه نه تقسیمي غو ما نه تقسیمي غو دا څنګه نه کم حلول کړي لکه ان حلولها زکه حلول دې نقطې فل محل پچا کې لیسا ان د سې شهر دې حلول سوریان خو نه دي بلکې دا کم حلول له حلول ذریانی نه حتا يلزم کلازم شی بیا من عدم انقسامها د عدم انقسام د دې نقطې نه عدم انقسام المحل عدم انقسام د محل عقدن حال د عدم انقسام نہ چ عدم انقسام د محل راضی اده حال د عدم انقسام نہ چې عدم انقسام محل راضی نو هغه ال کی حلول سشی حلول سوریانی حلول س سوریانی سوریانی خو دې حلول کړلې سوریانی حلول سوریانی کله د دې سوالموږ جواب ورکو مونږ به توايو محترمه دې نقطې چې کم حلول کړل په محل کې دا حلول سوریانی دې غواړې دا سوریانی نه کوم حلول لې حلول سوریانی او دلیل پا ده خبره چی دا حلول سوریانی ده او حلول توریانی نه کمانگی و قرره را واخلو او من زینی ما که نقطه شتی کنشتی او کاری ما بیاری ما کشتی او آخر چی بلکل دا قرره ختمشی نو بیا بسی شی ختمشی نقطه او چی ترسو پوریا ختمشی نی نو دا نقطه ختمی گی نا نو دې درارت کې په دې خبره کې د نوخته حلول په محل کې حلول لري سوریانی دې لکه د ګوره د ګلاب پانې ته ګوره د ګنا په پانې کې او به حلول کړل تر کم حلول لري سوریانی نو دا او به تر هغه پورې ختمي کې نه تر څو پورې چې هغه پانې بالکل ختمه کړی په منځمکا بیا وبشته بیا یې مکا بیا وبدي بیا یې مکا بیا وبدي کټر سو پوری دا پانا بالکل نو دا دلیل د حلول سوریانی دا دلیلی د حلول نو بهر حال نقطې په محل کې کم حلول کړلې سوریانی ک سوریانی اپا حلول سوریانی کې ته خپل لامه آدم چې بعدم انقسام ده حال سرا آدم انقسام ده چارازي د محل چې دک تقسیم ناراضي نو بچای کې موږ د تقسیم ناراضي په نوقطه کې خو به لته تقسیم تاسو نو د دې نوټې چې کوم محل دې په دې کور راکې اغم لا ينقسم شو نو جوز لا تجزا حق شو ادا کومه ثابتونه ثابته شو نو دلیل قوي قوی پات شو صلی الله علیه وسلم